Шульцман, Жмуркіс, усі інші. А який був текст? Ну, коли відбудеться про вогонь Прометея. А як їх називали? Лідери держави. А що таке? Нічого. Треба менше пити. До речі, що ж це за невизнаний маляр, з яким ти не годуєш пити? «Доктор спок». Я увійшов у кімнату. «Пристебнути паски? Де твоя кнопка?» «Хай живуть американські горки». І впав на Лесю. Слава Богу, що врешті-решт це сталося вночі. А вночі я дихаю. Вночі я живу. Вночі я дію. Не Макс, а Бетмен якийсь. Ні, алкоголь – то велика сила». Чомусь здається, що ми проїхали значно більше половини. Це правда? З того часу, мадам, як ви зайшли, мені трохи повеселішило. Хоча б тому, що говорити доводиться не тільки мені. І знаєте, я вже не думаю про те, що буде відбуватися там, без мене. Я вже не думаю про те, що буде зі мною тут. Я тільки згадую, хоча мені зовсім не здається, що це спогади, але я намагаюся прийняти все так, як є. Хоча це і складно. То ви кажете, що у кожної людини по два янголи? А у всіх вони, ну, такі, як ви? Можете спокійно називати речі своїми іменами. Те, що ви, люди, вважаєте вадами, для нас природно. А ви ж не вважаєте каліками птахів лише тому, що в них є крила. Щоб не заглиблюватися, скажімо так, це просто особливості фізіології, які мають значення тільки при спілкуванні з людством. Може бути і навпаки. Жінка, янгул, глухоніма, а її чоловік сліпий. Це неважливо. Головне, вони добре розуміють одне одного. Коли зібрали всіх янгулів, а їх завжди вдвічі більше, ніж людей на землі. А якщо війна, катастрофа, кількість людей в змінюється. Колись на землі було стільки людей, скільки вже ніколи не буде. Так що дефіциту янголів не вбачається, швидше навпаки. Так от, усі янголи були поділені на пари і одружені. За швейцарською системою, якщо можна так сказати, шлюби укладаються на небесах. Чули таке? Це саме про нас. А для того, щоб янголи були щасливі в сімейному житті, нам було дано право усиновлювати людей. А щодо кількості людей, це зовсім не значить, що у всіх них є душа. Я ваш син. Я правильно зрозумів? Так. Ти наш син. Усі люди – діти янголів. А якщо людина вмирає, що тоді відбувається з янголами? Янгули теж помирають, точніше, вони зникають з небесного буття і чекають своєї черги на усиновлення, отже, і на нове існування. Чекати можна сотні років, бо янголів тепер дуже багато. Тобто, в нас майже усе так, як і в людей. І ви стежили за моїм життям? Переживали? Допомагали? Любили? Ви мене любили? Як рідного? І любимо, бо ти ж наш син. Тобто те, що я розповідаю, не новина для вас? Нам справа в тому, що я, як ти точно примітив, я сліпа, а мій чоловік, глухонімий. А якщо і були моменти, коли ми уважно спостерігали за тобою дитинством, перший дзвоник, перший екзамен, перше кохання, останній дзвоник. Вступні до вузу, велике кохання, розчарування, весілля, народження онуки. Тобто ті деталі, яким людина чомусь приділяє так багато уваги. То розумієш, я можу тільки чути тебе, а він тільки бачити. Тепер ми нарешті разом, усією родиною, уперше і останнє. Не можу сказати, що розчарований, але я якось по-іншому це все уявляв.